Karibu tujadili makala kuhusu anunaki, nazaria za mungu, miungu, fumbula science in science na teknolojia kubwa katika dunia kale, kuanguka kwa civilization na kuinuka tena. Dunia ya kale ilipata kupitia katika ustaarabu mkubwa sana ambao mpaka leo unaacha utata mkubwa pamoja na fumbo kuu. Wana science, watu wadini, wana falsafa na wachunguzi huru wamejikuta kwenye sintofahamu jua ustaarabu ule uliopotea huku akibaki kwenye nazaria nyingi toka hapo zamani Oshahidi kutoka mandiko ya kale ya Sumeria yaliyokutwa katika tablet za mawe na michoro mbalimbali katika jamii nyingi za kale zimewataja viumbe walioitwa miungu miungu au goji tafsiri yake ikiwa na maana ya walio shuka kutoka mbinguni au angani na kushuka duniani Nazaria miungu katika Sumeria imewataja anunaki au wana wanaki. Anu mtawala wa mbinguni na baba wanaki na ki maza godes mtawala wa dunia. Mandiko ya kale ya wa Sumeria katika Mesopotamia yamewataja viumbe anunaki walipata kuja duniani miaka taklibani lakine nelfu wa BCE iliyopita Mtafiti wa mambo ya kale... Zakaria Sitchin miaka ya Sabini s aliweza kutafsiri bazi ya mandiko ya kale ya Sumeria yanayodai anunaki walipata kuja pre-human development yani akiwa na maana dunia ikikaliwa na species ya homeworld pekee. pia mandiko ya kale ya Sumeria yanadai anunaki walitokea sayari ya Nibiru ambayo huzunguka mfumo wetu wa nyota ikiwa kwenye mhimili wake kila baada ya miaka 3600 na mandiko hayo ya kale yanapata kuandika anunaki ni intelligence being wenye high advanced science and technology na walipata kuja duniani na spaceship kwa lengo la kuchimba dhahabu, ikiwa kama mental ya muhimu huko kwenye seari yao ambayo walitumia kulikava atmosfya ya angalao. Kumbuka haya ni kwa mujibu wa mandiko ya wasumelia ambayo ya na zakalia sichin Wanasayansi na watafito wa mambo ya kale kama Giza zadi na Kazarika. Mtangulizi wa mwanzo wa katika ancient tablet anatajwa kwamba alikuwa ni Arura. Huyu alikuwa ni agent kutoka sayari anibiru, aliyepewa jukumu la kuzunguka sayari mbalimbali, kuangalia uwezekano wa kuepo kwa dhahabu. Arula alifanikiwa kuifikia dunia ya pata miaka 4000 na 50 BCE na kufanya atafiti mbalimbali katika ancient tablet anatajwa kama mungu wa ugunduzi. Alula alipata kutua Kushi Afrika na akagundua hazina kubwa za dhahabu. Ugunduzi wa machimbo ya kale ya Kush unathibitisha kugundulika kwa dhahabu kwa mara kwanza katika uso wa dunia, ukifuatiwa na ule wa South Africa na maputo Msumbiji ambako miaka ya hivi karibuni kuligundulika machimbo ya kari sana yalichimba kwa ustadi kwa kutumia vifaa vya kisasa unaoshangaza dunia yetu ya leo. Baada at za Arula walifuatia wana wanaki, Enki na Enlili, ambao walishuka na spaceship kubwa wakiongozana na moja ya jamii yawanunaki, wawao igigi, ambao walitumika kama woka kwenye migudi yao, iliyoanzishwa huko wakiongozwa na Enki na Enli kama viongozi. Mandiko ya Sumelia yanadai baadaye ya Igigi walichoka kufanishwa kazi za machimbo wa dhahabu, Kitu kilichopelekea vita kubwa ya kwanza katika uso wa dunia ikihusisha advanced weapon kama nuclear weapon na kadhalika. Baada resistance ya Aiigi, Enki alikuja na wazo la kumfanya kiumbe mbadala ndipo akawafanya Nephilim, yani wanaefili. Hao walikuwa ni viumbe wenye mfanano na Nunaki ila wakubwa na wenye nguvu. Wakitumia hybrid Nephilim walishindwa zaliana hivyo kuwapa mzigo Enki kwazalisha kwa wingi kulingana na mahitaji na kasi ya kazi katika migodi, maana walishindwa kuendana na kasi sababu wa ukubwa na uzito wa mili yao. Wazo la kumfanya binadamu. Anunaki Kroniko inaelezi mwanzo dunia ilikariwa na viumbe wa Enkidu, katika epic of Gilgameshi, wanamtaja kiumbe mtu Enkidu, ambaye alikuwa ni special home letters walioishi duniani wakiwa hawana humanity. Walishi si pamoja na wanyama wa mwituni kama hayawani wengine. Enki alifikiria jinsi gani atawafanya wale Enkidu wawe intelligence na akaja na wazo la kuongezea vina 7 milini mwao kwa kufanya DNA testing na walifanikiwa kufanya gene ya homo species wa kwanza. Pia maandiko ya Sumeria yanadai anunaki walifanya human manipulation na cloning project na kumtengeneza mtu wa kwanza. Amba alifahamika Adapa ama Adam Wakitumia DNA zao, mani Na kupandikiza kwa kiumbe mke aliyekuja kuzajini homo spish kamili Ilio kamilika Sumerian tablet zinareze teknolojia human croning Human manipulation Na seansi nyinginezo kukamilisha hilo. Kwa nini wa mumbe mtu kwa mfano wao? ukisoma kitabu cha genesis kinadai mungu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu Wale wanazalia zabdahimiki region wajiulize ilikuwaje mungu wa seme na tumfanya mtu kwa mfano wetu. Hiyo wetu inawakilisha uwingi ikiwa na mana god yani miungu walioshuga kutoka jumbi nguni na kuja duniani.